تا خدمت تا پاروکین دا جعز دا اذا ما پا, پا دا پا دین کی دانش تے خوا ملک تی بدا اللہ نا نکای فتا قبول کی منی زمان انکا بیشکتو انتا سمیع الالیم تاوی قبل انکے او پویزاتی دا مریم دا مور نمسو حنہ ادا پلار نمسو دا مریم عمران فلمہ و دعاتها حر کلا چی غار حنی اغا حمل لرا قالت وی حنی اردی ازم عرب انی ودعتھا یقینا ما خ غراعا انسا جنای والله الله علمو آلم خپوی کی بما ودعت و ودعت باغ چراوری دی ولیس ذکرون ندی غناری نه چی دی غخت کل انسا پشان داغ جنای کی دی تور کریش وا و انی سمعتھا یقینا مورد مریم و معلوم کی خدا غیلہ مریم مریم عابدا مریم مانا عابدا خزا اولاد لنوم کی خودیش مور کی خودیشی وای یقین ځ او عزها په غواه مم لله ب ک په تا سره وزور تهها او بچ ددي لله چېساالله سلام دی دشیطان الرم فَتَقَبَّلَهَا راټلي شوينا فقب ل قبول کدي له ربوه ربدي ب قبولو الحن ف قبللولو خسته بتهها رالوړهدي لله لباتن حسن پهلو یولو خسته وقبپلهه زیماواري و ګرځو د ساتنې ددي ذکره ذکر سلام کله ما دخل هر واری بچی لاړ علیها مریم سره زکریا زکریا علیه السلام المحرابه اغه کوټه غاید دیتا وجداو بې منت عندها د مریم سره ریسکن به موسم خوراک او مصدرین د دیات تلاند لکی لکی کرامت اولیاء او د قران نصابیت ښا لکسن کرامت اولیاء د اصحاب کافو کرامت وکړه الله وای ما ورکړیو د قران نصابیت احادیث کې خباب تړلې نمازی خلقوی پنگ پیدیان کرامت نمانی اونی نمانوه دا بی موسم د دا جمی موسم د جیمی موسم میو پا اوڑی کی او دا اوڑی موسم میو پا جیمی کی بغیر دا فجنا مریم تا میلاوی دا دا طور دا, دا, دا کسپین دا, دا و کرامت دیکن و دا, دا, دا مریم پلاس کنو من کرامت منو منگاتی خلقو بدنام کریو خواه و تی تپوز که دا پیشی با پرست دا قیامتی چه تاوی دینا منی دا ا و دو سر غن نشتیخا سو کوئی قرآن ترجمه ده دینا مکوه سو کوئی دا مکوه دا مکوه دا با پروز دا قیمت پیشی که خیری قالا اوی مریم قالا اوی زکریہ علیہ السلام یا مریمو اے مریمی اننا دا کم زینده لکی ستا دا پار حازا دا خوراکو قالت اغیوی هو دا خوراک من عند الله دا الله نا ملاوی گی ان الله یرزقو اللہ خوراک ورکی من یشاو جاتا چو غواری بغیر حساب پریوانا غنالی کا پا دغزائی کی غنالی کا پا دغواح کی غنالی کا ذرفی مکان و زمان دوارا دے دعا را دعا, دعا اکرا زکریہ زکریہ علیہ السلام ربہو دخپل راب یا اللہ زمان بچے نشتی اتدا کرونا کائے نو ما لبین موسم بچے راکے کنن زبودائی جاسی دعا آلن و زکریا علیہ السلام ربی ازما ربا انبیاء د خلای نه سوال کئ دی و درتوی د انبیاء ساحجت به منو ذکر کو چې من ګلنګار انبیاء ساحجت انبیاء ګلنګار نه دی خو سوال بکای دازه من په کما دوهوی من وای پسته سنتونه په جامع دوا نيشته جنازې نه وروسته دوا نيشته پیغمبر صحابه نه لا کړی په جمع زنده وکا نه دی وای پیغمبر ساحجت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 اوادو کی کوي دونکو ادوکله دریکاله بچيونه شي زموهر در تخه ورشه تاسو زنګو زنګو بچي مې الکه زکریا عليه السلام کوم زنګو زنګو لري وا الله خلينه سوال کړو ته وکړې تعالی بدر کی ذريه تن بچي طيبتن پاک انک سميوذوا آن، یقین انت قبلونکه د دعای دلته سمي مانا قبلونکه سمي الله علمن حمدا مانا الکه زما خبره دی وې قبول کړی دا فنادت الملائکتو اواز کو د تفریشتو اوه وقایم الحال چې دوی دریدون کې و صلی په محراب مزیکا په کوټه غایکه الله نه حاجت غالي وزبکایخه پیغمبر علی السلام دوم چې وختل نموز به وکړ ته مو مزیکا <الرؤال> ان الله يبشرك يقين الاذر درک ایتہ بیاحیا پہ احیا علی السلام مصدق تصدیق کی بكلمه پہ یو کلمی من الله اذا الله در طرفنا و س... عیسی علی السلام و سیدا سردار و حسورا یحیی علی السلام بزان ساتي سرد قدرت او طاقت نه د خصوله و نبی پیغمبر ده من الصالحین ده کامیاب ده قال و زکریا علی السلام ربی ا زمان رب ان یقول سانغ وی لی مال الرغلام البچه وقد بلغنی الكبر او حال ده چ ماطر رسید ده وامراتي عاقره حاله چې قدم شاندا ده قال او يلا كذلك هم فدي حالت پي الله يفعل ولا کي ما يشاء سجواريل قال او زكريا عليه السلام ربي ازهاربا اجعل لي وغزا مالرا لي مالرا په پیدا کې دو قال او يلا ايتک نخص الله تكلم الناس شب خبر نشکو خلق ثلاثه ايام دردي جبطي روقي الا رمزا مگر په وکو که یا د وور خپل کكثيررن ډیر ص پاقی په بشيبيګي وال کار سباي قالتملیک تو کله چي فریشتو یا مریمو امرمي سور مرم کې د ذکرال السلام د بچی کر دی او بیان د پورا یا ممو اے اوقنوتی تعلاريو کې او کاې ر کې د رپل ودي سی دو لګ وررک روکو کا م را کو سره ممسکوون کوروکوو کوونکه ظکه رسا إن الله كم جاء الله يقينا <تصفيق> ان الله اصفاك واسقالت الملائكه كلجو اي فرشتوا يا إن اي مريم ان الله اصفاك يقينا ان لا تغركي وطهرك تطهري وصفاك على نساء العالمين باغ خزو زماني استا يا مريم اي مريم اقلتي تابداري و قال ربك ادخل و اسجدي سدوله و قل رب تعوركي ركوعك و قل مع الركعين سر له ركوع رسالت ثابت محمد صلی الله علیه و سلم دا غواکې وی چې دا خبره کیدی نه انا دا چا دا مادر ته وينه زموږ پیغمبر ځالک دا تیرشه بیان من انبا الغیبی ته خبرو پټونه لري لوحی وحی کوم تیلر الیک تا ته پیغمبر علیه السلام و ما کن تلدیه تدیسر نوی یذل قونا کله چې دی قرسول اقلهم ق قلمون قبل ایهم یکفل مریم سو صاتنه کید مریم وما کنتا لدائی هم تنوی دائی سرا از یق تسویمون کم وقی کولی رد په پا بریالیانو بریالیانوی پیغمبر ارض حاضر دی محمد صلی اللہ وی تنوی تنوی بیت المقدس تا دا دالو حسن آجیو چی دا مریم تربیت پا سوک کن علیکا طریقہ سوا دی نهر کی قلمونو غورزوی کده چا قلم په مخالف سید پانی چی و با کم طرف نه بېږي پا اغا طرف ل نو ساتنه وا هغه کس کوي اګه چاره فزای او درېدو نو هغه کس مه کوي دا ټول معجزي اکراماتونه د زکریا علی السلام فزای په مخالفت طرف روان شوه هغه ته تربيت اواله چي اس قالت الملائکه کل چې فرشتو یا يا مريم اي مريم ان الله يقينا الا يبشرك در درکي تا من دا دا دا من من تا به کلمتين پکلي می سرا منه چې دا کلمه الله تر طرف نه دا دایوي منه راغله دی عيسى السلام د خلینا پیدا د هغه جز دی له سوره رستو بدر تراش کوم صورت کې ها زخروكي التبراشی جميعا منه دا ټول ز مکه اسمان مخلوقات تعالی الانا پیدا دی نا الا پیدا کری منه مطلب دادہ کا دا الله تر اف نه پیدا دی من مطلب دا دے دا پیدا دے اسمو لم بداغا المسيح مسیحی سم مطلب چې په چال اسرا کی الله به جوړی مسیح د سیاحت صاحب سیاحتنه پزمکه کی د دعوت لپاره ګرځي خپل نو می صلی او ابنې کو نی سره ابنو مریم زوی نه مریم قران کې چې عیسی علی السلام ذکر دی ابن مریم د پلار نه زکه پلارینو وجه مخورض د في دنیا والاخه په دنیا آخرت کې ومن المقرين د ندي کو شو د کلزمون الناس خبري کوې خلکو سره في ماهدي فغ کې سانګو کې وقالن په بډوالي کې من سوال ح خبري کوي خو د بوداک کار خبره کله یو چندې کله بده ا سالال سلام خبري برروغي حالت غیر رببي اي زمابه اننا کووني سرنګ ب ولا یم صني نه د میلا شو ما سره بشرون بنیاد نهپنی قال الله كذلك دحق سيبه كذلك دحق سيبه نبذي زنا كري خاون کري الله الله يخلق ما يشاء فإذا كي أغاك كم غواري إذا قدوا أمران كانا جهو غواري يوكار فإن إرادو كذا كار فإنما يقولو يقناً اوهي له كار تكون شافا يقولو شي ويعلمه الكتابا خيبت تخط والحكمتها دفوي قبره والتورات والانجيل والتورات والانجيل ويعلمه الكتاب وخيوتة القرآن والحكمتها دفغنبر محمد صلى الله عليه وسلم سنت قليل جدا سمانون راقوسكي تورات ورتمحك خود الانجيل اخبر الكتاب ده ورسولاً او رالي قلشبه الابني اسرائيل اولاد دياقوب علی السلام تا اني يقلنزا قجئتكم انی یقیننزو قد جئتو کمرالم <سؤال> تاستا بی آیتن پا دلیل <سؤال> می ربکم دا طرف درستا سنا انی یقیننزو اخلقو پیدا جھولوم لکم تاستا منتیری دا خدنا کهائیت پیری پشاند شکل مرغائی فالفقو پوکیکم فی پاغی کی فیقونو شیعقا طویرن علوتن کے بی اذن الله دا اللہ پا حکم وعبرئل اکمہا اجوروما تبورنا لون پیدا والابرص برهیم رازو والاو احل المطاج ولیکون مریض باذن الله لا حكم و, و اولاب بكم خبرم تاسو بما طغ تا چ تاسو خوئ وما تتخرون اغه چ تاس ذخیره کوي په خپل کورونو کې په بیوت کوم په خپل کورونو کې الا فی ذالک یقینا فذکیل آیه تلکم خامخ دلیل استاسو دپار ان کولتم مؤمنین کی یی ایمان راولون کی ومصادقن تصدیق كونکم عیسی السلام و عبادت کتابونو پایره چې مخکی زمانه دی سدي من الطوراتي طوراتي ولوحل لكم او بيانكم تاسو التا درواكم تاسو لرا مانا بيان درواكولكم تاسو التا بعضا الذي دزنو آغي حرما عليكم شحرام كري حرما عليكم شحرام شودي بطاسو واجئتكم راوري من دا تاسو بآية المعجزة من ربكم دا طرف دا ربس تاسونا فاتقوا الله واتويعون لعلانه يريكي سماتا بذاريكي إن الله ربي وربكم مساله د توحید یقینا الله رب زمان او رب تاسو ده فعبدوه یوازدا غبندگی وکي ها ذات یوازی بندگی د الله سراط مستقیم لار نه غدا مخالفین پیدا شو فلما حس هر کله چې معلوم کو عیسی عیسی علی السلام منهم د دې خلقن الکفر زمان دائم دا جهز دي چې توغوری ها کتلونکي الله تا قال الحواريونا او يا خالص عمر ګرود عيسى عليه السلام نحنو منان سوار الله امدا كون کي ته دين الله آمانا باللہی منگ ایمان راولی دی پا اللہ وشحت تا مسلمون با دی خبر چی منگ گردن کی خود انکیو اللہ تا ربنا ایز منگ ربا آمانا منگ ایمان راولی بی ما پاقیان زلطا چی تارا لے گلی دی واتبان الرسولا منگ روانی پاقا پیغمبر پسی فاکتو مناؤلی کی منگ را ما شاہدین سرد گوائی کون کنا ومکروو چالوال جوړ کده د هغه زمانه خالق او د عیسی علی السلام توجلو ومکر الله او په تدبیر وکړه الله د خلاصول د عیسی علی السلام والله خیر الماکرین او ولاده خراده تدبیر کولونه وافر الدعوانه ان الحمد لله رب العالمين ګران محترم اوریدونکو د مولانا کاری په علاسه د درس قران د 7 نمبر کې شرط شبا مقام تو تعلی بینک سر جمعات کے و باویس او پتیس چین دوازار گیارا کے شویر دا دید ملاوی دو دی سنت کے سات اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازا نزده مین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحكيم سورة علی امران دریو حسو کی تخسیم دے ڑھنبانائی حسا ڑھنبانی آیاتنا تر تریساٹ نمبر آیات پھوری دا پر ان کې کی چوان آیاتونا شو نننے دارس دا پچپن نمبر آیات دا آل امران نا شروع کی گی دا حسا پدی لگی دلی دا چ الله ذات او صفات او کې يهود ايسا عليه السلام اله نه او د خدای ځوی نه دي زګا چاګا لا پورته کړه ده او چې کله بیا را کوڅکی داس مانو نه بیا به نو چې پچابه نه مرغ راځي هغه آګه خدای دا خدای زوی اس فال الله کومو کیچو یا الله یا عیسی ای عیسی علیہ السلام انی یقینا ان سو متوفیکا پر اخلم تعالی را و رافعک پر تکوم الی اخ بل طرفتا وَمُطَحِرُكَا پَاکُمْ تَالَرَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو دَاغَ قَلْقُنَا چِ كَافِرَانْ دِي یہودو بندو بس اوکو دعیسی علیہ السلام نو جلو اللہ پل تدبیرو کو عیسی علیہ السلام براسمان تیتیو خیجو متوفی کا مطلب سده روح او جد صد وجود دوارو سر دیز اخلم عربای کسوی اخزو شیعی وافیان اغستل در شیز دی پورا کلچ جوانده واخلی نو عیسی علیه سلام اللہ اسمان تا جوانده خیجول دی او اخیری وقتی به بی بیار آکوزی نو متوفی کا مطلب مرول ندی زتا پورا اخلم سوال رازي چه دې آیات په تفسیر کې امامي بخاري رحمت الله له کتاب التفسير کې ویل لري دا عبدالله ابن عباس سيبنا چې د متوفي ک معنا صدا اني ممیتو کا ذات املوم د هغه جواب مفسرین دا کوي چې د قران کریم د جملو کې تقدیم او تاخیر دي متوفی کا جملہ دا رست دا اور رافع کا علیہ پا مطلب کی محکی دا پا حبارت تا قرآن کی متوفی کا جملہ محکی دا اور رافع کا جملہ رست دا او په مطلب کې دا سی دا اس قال اللہ کلچوی اللہ یا عیسیٰ علیہ السلام انی رافع کا علیہ ذو خطه ورتا پل طرف تا و متوفی کال apparatusن کی وخت کی باندې معلوم په شوي آیا دره حدیث منقطع ده او نور محدثین چې کم حدیث ذکر کړي ده ایصال السلام د پورته کې دوه بار او د توفیق په معنا کې راغه متصل ده او هغه حدیث سره اعتبار ده چې د متوفی کا معنی صدا پوره تا زاخلم ژوندې ده خېجو ما خپل طرف تا زمون عقیده د مسلمانانو صدا عیسی علی سلام الله ژوندې خېجو له ده بارکه احادیث تواتر تر رسیدلې او اخیری وه کې بیا را کو زی عقیده وساتې خا اذا لورو باطل فرستو خلق عقيده داد عيسى عليه السلام نجوان دے دے کے زی و و آو پاکو دا مړ دي من وای نجوان دې له اخر کې وېرا کوزې او مطاهروقال او پاک قوم ستالره من الذين كفروا دا خلق نه چې کافران دي وجائل الذين غرزوا ما خلذ اتبعوك چروان دي تاسو سي فوق الذين نا پاس ادا خلقو کفرو چه کافران دی کہ پیغمبر امتیان امت اجابت فا امت دعوت کافرانو بانده لہو چیتی اللہ والا فوقیت ورکی و جاعل اللذین اگر زہن ما خلقو لرا اتبعو کا چه غیروان دی تاپسی فوق الازینا دپاس دا, دا خالکو کفرو چی کافران دی الہ یوم القیامتی تروز دا قیامتا ثم علی بیاماتا مرد عکم واپس استاسو دے با قیامت کی فا احکم بینکم زبا پیسا لکم پا مین استاسو کی مومنان بجنت تا بیام او کافر با دوزخت تا بیام فیما پاغی کی کنتم چوائی تاسو پی پاږي کې تر تلیفون اختلاف کاول کی داله الله غبي صلی الله زکر کوي په اما فاما سرا فاما الذين كفروا هر چېه خلق ته چې کافران دي فوعذبهم سبع عذاب اور کو غیتا عذابا شديدا عذاب ساف په دنیا په دنیا کې او الاخرته او په اخرت کې ومالهم بالناشرین انشته غیله رسول کې مدد کاول کی نا دا منون <نسخن> کو دا پارا دا دنیا و دا خیرت یراوا منون کو دا پارا لا خیرت خوشالی او زیره و اما اللزین آملو هرچیا خلق دا چیمان راوڑ دے و امیلو او اغیر کارونه کئی موافق تا سلنات فیوفیم پورا بور کی اللہ غیتا اجورهم بدلی دا غی واللہو اللہ لا يحب الظالبین من نساتی ظالمان سران اسباد الرسالات لمہ کی بیان چه سوو شو دا دلائل او دې چې په لون نصیحت چه عیسی علیہ السلام خدای نه دی علیہ السلام د خدای زیو نه دی ذالیکا دا تیرشه بیان نتلوه لولومن دلرا عليك پتہ بن الایات دلائل دی وذکر الحکیم او نصیحت او په لون نصیحت د حکمت نه ډاکته انمثلاء عیسیٰ یقیناً حال دا عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ دا اللہ پلیز کامثل آدم پشاند حال دا آدم علیہ السلام دے لآدم علیہ السلام حال سو خلقہو پیدا کرے دا الله آدم علیہ السلام لرا من ترابن دا خورنا لیتا مفسرین ہوئی دا مثال دا غریب دے د اغرب سرا عیسیٰ علیہ السلام حالت ناشنا رے یوازید امور نه پیدا کړې لا لا عادت داد چې د دا امور افلار دوارو نه پیدا کړي او عیسی علی السلام یوازید امور نه پیدا کړې مریم نه او آدم علی السلام د خاور نه پیدا کړې نه بلارو نه مور وا لدا مثال د عیسی علی السلام د غریب د اغرب سرا هغه ډیر ناشناو ا د اناشنا ده ثم قال بيؤي الله له آدم علی السلام تا كن ش فيكون شو عیسیٰ علیہ السلام توم اللہ وی پیدا شنا مریم ننو چی پیدا شوی خدای او د خدای زوی نی. الحق دا حق تیم ربکا دا طرف دا ربستانا. لید عیسیٰ علیہ السلام بیان چی اللہ سنگاو که دا حق تیم. فلا تکن تمکی من المومترین دا شک کون کنا. محمد صلی اللہ علیہ السلام پا دیکی شک نو. او دا دا اگو متیان توی دیکی شک مکوی کھا. ہالو اسکا تازره پدې خبره کې څوک جګړه کوي چعې عيسى عليه السلام نعوذ بالله انه تورته سوایا فمن حاججا سوک بهات مباحثه کوي تا سره فيه پبارد عيسى عليه السلام کې من بعد ما رستو دغینا جاءا جراغه تا تا من العلم قران قران بیان او علم راغې تورته سوایا راځي فپل تو تووايا تع راشي ل د رابلوب من اب انا من خپل ابنا ا او تاسو براب زمن خپل سا انا من برابلو خپل خي سا اس براب خپل خي فوسنا من برابلو خپل زانونه فس اس براب خپل زانونه تجم مشونو سبو ثم نبتحل بیا با ابتحال کو بیا کو یزیکو فلجعل جرزاوبا لعنت الله لعنت الله على الكاذبين 파رخلقو چې دروغ ویل کیدی دته مباهلا وی مباهلا مباحل دا بهله بهلهت نده ابهلت او بهلت 파روای کی لعنت جرزو لوته لالت پا گرزو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورطاقی چی نمانی رازی مبالکو بیدان تباوزو زبایم زما بچی بای او زما اولاد بای اتاسو بای استاسو خضی بای استاسو بچی بای اداسی باو آیو زوام عیسی علیہ السلام دا اللہ زیوی نده خدای نده اتاسو وین عیسی علیہ السلام خدای ده و خدای زیوی ده لو چې دی کې څوک دروغجني نو خلایتي تباكي تاسو خبر به و دې ته مباهلا وي چې دی کې څوک نو یا الله غواړي خپل کار راوليږي محمد صلی الله وسلم ځان سره خپل وصيد لورو حسن او حسين رضي الله تعالی عنهما را روان کړو يوي غيک يو يو ورپسېو بشري ورپسېو بلې غيک او فاطمه رضی الله تعالی عنها و سره ولورو او علی رضی الله تعالی عنه زمي او مو او دارانګه د ترزوي او مو را روانو يهود نه نسواراو چې تب وفد راغلو پاغي کې عاقبه وي او خيارو او خلکو تاسو ته خپټه چې محمد صلى الله عليه وسلم د الله رسول له او قوم د پل رسول سره مباهله نه لکړي مګر الله په لعنت کړی دی مو مباهله مکو نه که ایمان ته نه راړی لدی وځي نه چتاس تخپل دغه وخت نه مراله او غوړې مباهله نه پیغمبر علي سلام ته رالو اورته وي من مباهله تاسره نه کوو صلح کوو دا سره پیغمبر علي سلام می کال کبه کال کې ودوسه را کوي دا پتاه سو باندې شو دې ټیک د کوي پیدا پتا تاسو شوهې ښا پیغمبر علی السلام کدی ما سره مباهله کړې وي يخفل نو سوتا لورتا خپل ترزوې رورته تا, تا زبا دعاوما تاسو بیا مين وای نو دلت و دي خنزیر له شادوګال جوړ شي دا چې کلا پا دلایل او قران او سنت نشینو بیا ورته راځه مباهله کوم چې پتا ولګي له دان تبار وضو لدا او مباهله پکاردا چی بده یه مطالهو کی لدا خپل اولاد زان سره سره راو باسی زما په دې پوره اعتماد دی وای زه په خپل زال تباكوم محمد صلی الله وسلم بسو نو حضرت علی سے فاطمہ رضی الله تعالی عنها او حسن او حسین صلی الله واستو زما پوره اعتماد چې زه په حقم اچھا شو به براوزي دیت مباحله وېګه لا غي انکار کوم نکو په یو دا خو الله پیغمبر دې هم په ضد لیږي دی آی دیتوم په ته چې دا حق مساله لا مباهله نه کوي ان هاذا لا مخک بیان چې شو شو لهوال قصص الحق خامخا دا بیان راختیا دی نو چې راختیا شنو نتیجې صدا وما مل الاله لښت حقدار د بندګای اِلَّا اللّٰه سِوَا د اللّٰنا اِسلام حسين عليه السلام, السلام انبياء اولياء دا حقدار د دا بندګاي نه دي صرف الله دي دا لا اله الا الله دي صورت کې ډير زيادتي اوله شرک پر رتګي و ان الله يقینا الله هو العزيز الحكيم خام خاص او رو رو حکمت والا ذاته فانت ولوا کچريغه او ګرځیدو وَاِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ يَقِينًا اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پرواہ نکول کو اللہ او ایذر وانی دونکو پیژنمخه 360 نمبر آیات پدې ځای باندې دا مضمون د توحید او رد د شرک او اخلاص شو له سورې آل عمران دیم حصہ چې هغه پرېسالت پا باندې لګې دلی دا آګه د 460 نمبر آیات نشورو شو تر 101 نمبر آیا تا پوری دا اصل توحید دی زکه انبیاء لاله خپل توحید لرا لېگی اذه کافرانو سره چې قتال که داو خپل توحید لګئی اذه مال چپی لګای انفاک که داو توحید لره ټوله خبره توحید لره دا نو دا توحید مسله بیا بیانئی قول اوایا یا اهل الكتاب اهل کتاب وتعال اوراشی تعاله او لفظ اگده مستعمليږي چې تبره تب نور خلک کټي ناپلهاز د مکان سره او له باز د مرتبه سره توحید بره دی دین اسلام بره دی قیامت بره دے، رسالت بره دی قتال فی سبیل الله بره دی انفاق فی سبیل الله دا بره دے، دے دی چې د مخالفت کوي هغه کټه وي نو بره راشي برا چو چت برا راشی چی اوچید شدی تعالو راشی الہ کلمتن دا سی خبری تا کلمین ورات کلام دے جملہ دا سوائن چی برابار دا باینا پمیان سمن که و باینا کم کې ستاسو که ایسو مطلب دے و دا سی خبری زر تکوما چینجی نو مغا بیان کری نا په پا مخالفت رد کرده دے او توراته ماغه بیان کړل دا هغه په مخالفت رد کړل دي او قران او دا الله توحید بیان کړل دي په شرکی رد کړل دي سوا ایمان ادا ندريو او کتابولو کې برابر دا هغه کلمه کوم ده هغه دا دا کلمې تفسیر دي قران کریم بعض آیاتونو ده بعض تفسیری هغه کلمه دا دي تراشه الله نابودا دا چې موږ باندې کې نکاو نه مونږه ونه تاسو الا الله سيوا الله نه غرد شرکو ولا نو شرکا نبه صدر ګنو به د الله سره شيئا نه چاله را نعيص عليه سلام لا نو زهير عليه سلام لا نه اوليا ولا نه فرشتو لرا ولا يتخذ نبني بعض الناس زني سمجنا باغان سللرا اربابن خدایال بن دون الله سوادا الله یو کا سوې صحابي سم خوایتا سي دي نه لګو او موږ عبادت نه چو په امبر له السلام ورته چې کم شي حرام یو وغي در نه حلال کین تور ته حلال وای وي او وی کم شي چې حلالي او ورته حرام وای لوتی حرام جوړې وی او په دا د چا په خولې دا غي بس تا خوده وي کنه چې حلال درلدا الله حرام کړي او حرام درلدا الله حلال کړي او تواي او سپ دا ټکتي انو بس دې تا خودهي توپ وایو بیا ځا چې خو کوې بس دا خپلې توپ دې کنه پهې گئی لاله چې تور ته سجدا لګای لګو چې هغه خدای حرام کړی او هغه وای دا حلال دی اتاو حاصد او خدای حلال کړي حرام کړي حلال کړي او اگر ته یې دا حرام دي ته وایي بس دا تا خدای ونیو کوي فا اين تولاو کچري هغه وګرځي دو فا اين تولاو تا حظ تا فا اين تتولوا ک تاسو دې مصالينو وګرځي دي فقولوا تاسو تاس ورته وایي اشهدو غواشهي باننا مسلمون چې يقين المنغيو تا وداري ته اون کې دا الله اون خبر مانو ل هغه قبائح ذکر کای و سوار لس قبائح ذکر کای دلتا ها ابراهيم عليه السلام ته يهودي وي رده باپ ته سوار قبائح تاغي ذکر کای يا علل كتاب يا ال كتاب لم تحاجون لتاج جغل کوي في ابراهيم ابراهيم عليه السلام کي وما انزلت التوراۃ انذر عليهل شي التوراۃ والانجيل والانجيل إلا <سؤال> بمبادئ مگر رستو د إبراهيم عليه السلام دا تاسو هغه يهودي یو يهودیت خو تاسو د تورات او انجیل پیدا کړلې علاوه په دې وخت کې ونه نه څنګه يهوديون نصاراني شو افلاتا تقلون اول د تورات او پیدا شوې په سلام نسن یهودیوں نصرانی شو ها خبردار انتم تاسو ها اولائیں داخل کی ها جا جتم تاسو باس مباحثا کوئی فیما پاغ کې لکم بھی غلم چستاسو دپار پاغی بانی دلیل وی پا یهودیت نصرانیت تیبراییم علیہ السلام تاسر سره دلیل نشتے فَلَمَتُ حَجُدًا وَلِجَارِكَ وَيْ فِيمَا طَاغِكِ لَيْسَ لَكُمْ كِنِش دَتَازْلَرَا بِهِ پَاغِ بَادِ الْبُلْپُيَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَلَّا تُوْيْگِي وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تَأْسُلُ تَعْلَمُ پُويْگِي أَلَا وَيْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نو ابراهيم عليه السلام يهودي اليهودي ولا اسرائيليه ولا اسرائيليه صو ولكن كان لكنو ابراهيم عليه السلام پوخ التوحيد ولكن كان هو لكنو ابراهيم عليه السلام حنيفا دابتدعان دا دا کول کې د يهوديت نصرانيت او د شرکنا مسلمان تابعداري کول کې دا الله وما ما من المشركين انو ابراہیم علیہ السلام د مشرکانونه ک مشرکان وای چې ابراہیم علیہ السلام پر شرکو لوګ که يهود وای نو اګنا سوارا وای د اسرادیو نو <تصفح> ها ابراہیم علیہ السلام ته د ځدی خلق سوک ته لایقو الا اول الناس یا فینال ډیر لایق د خلق نا په دوستای سره د ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا للذین آغا خلق دے اتبعو چه غیرواند ابراہیم علیہ السلام پسی وحاضن نبیو دا پیغمبر دے والذین آملو آغا خلق دے چه غی ایمان را اوڑے دے واللہ ولی المؤمنین اللہ دوست مومنانو دے ودد طائفتن دے بالقباحت ذکر کئی یہودو خواگری طائفتن یوڑلا من اہلی کتابی چه دا اہلی کتابو ندا سخواگری لاو یودیلونا کوم بیلاری کول ستاسو او سوم دای کوششته کلا ولا دستر کو اسپیټال جوړ کړي کلا ولا سچو کړي کلا ولا چې خپل را لېږي راسنې را لېږي دا ټول چل سره ځانته راړلې ځانته راړلې والله ویدہ وما یودیلونا دای نشي بیلاری کوله الا الفصم مگر خپل ځانونه چې دای کوششته چې مسلمان د خپل دین ناړو لده سزابا اللہ دیتو ورکن وما یشعرون او دی پل پوئیگی ایال الکتابو دی بالقباحت تے ایال الکتابو لیم تکفرونا اولین کار کوئی بی آیات اللہ لاللہ وانتم تشدون او حال دا چی تاسو پوئیگی جد اللہ یاتونونا قرآن و دا حق چاویلی تورات و انجیل دو. بل یا علی الکتاب الکتاب لم تلبسون الحق و لقد و حق لرا بالباطل اذا باطل سرا حق صدې توانات کی چې کبد پیغمبر علی السلام صفات دی او قران او صحابه او دی اه حقی اتی له باطل سرا ګډای غلط پکې ده ځانل کی و تكتبون الحق و لپت و حق و انتم او حال لا چې تاسو سره له پویدا کار کوي تاسو ووای ګران ور دیت ول پټه نشته له دیو نه کوي لته قران نه دی ویلي سداده يهود خو یې کنه غيوب علم دا کار کوي راشه بل چل توکي دراکي مسلمانان دوک کوي منغه پوې خلقو په من باندې د عربو د جاهلان او یتماد دي راشه و خلکو سره لړشي ضروري په هیڅا کې په قران په خبري ایمان راړی د چي کلمه صفخینو ما ديګر شي انو خلکو توي من دا دین او ګورو او کوټو کو بس پته دال چې دا غلط دی لکه ابو سلمانه براول چې خدا پوی خلق دې چې دوی واپس شو من با ته شو لا چلونکو لچا سره مسلمانانو سره وقاله پایفتهن او يردل من اهل الكتاب چې راډل د اهل کتاب وا سي وي خپل برګروتا ایمان راړي بالذي پاغ کتاب اون صلاح چرا لگلشوه ده علاللزینا پا خلکو آمنو چی ایمان راوله ده او خلکو ورشی چلو کئی واید مسلمانان وحکی چې من قرآن منو از من پی ایمان ده او من داخیر پی غبرو منو نرواز پا وچحل نهاری پا مختروازی کی مخترواز ایرواز چی روخی جی لرشی وگفرو انکارو کئی آخره پا آخری حصدروازی کی او من نمانو قرآن و سننتا من نمانو پیغمبر دا دای گوه چه هلی من گوه کود چه غلط تنو لباس دا دای دا پنه رکی با شک پیدا شی خمو لی زیبتی همکارو که من گوه لا دا ناکارمو لا پیر سیاسی دا چلیخا لعلهم یرجعون دا کارسلو که لده نپارا چه دا مسلمانان دا قرآن دا ایمان او دا پیغمبر دا ایمان لوا پاس دا یو تگیخا داکار دا کار و د سره کوي بل او د آیات کې ډیر تفصیل ده نه د نحو نح په لحاظ تفاسیر په لحاظ واسال ترجمه ته غوښیږي زبر اول چې کم معنیه تفسیر کوم اغه سی بده آیاتونو ترجمه کوم ا بیا به درته داتې کوم لکه څنګه چې د آیات یو بل پسې ده اغه سی بکو نو مال आवाज مرا کوي چې استاد دې تاو پکې دا ځای پریحو پوې کوي دې په لغوړه پریدا ما لازم چې سوان دې تخوغ دي چې څنګه معنا مراد ده هغه سي ترجمه کو د قران آیات ته بغورینا چې قاری سي ابدالله فزدا سي وه او پسې پمیاس کې پرې خود بل تلړو بلی دې پوې کوي ترجمه ته وخ کې دي نو بیا خې ترجمه چې درته کوما دا وسنچه د قران آیات څنګه جوملي یو بل پسې دی هغه کوم ولا تملو تاسو مو وايي ولا تملو اقرار مکه وایي چاته دسو ايو تا د دې خبره چې ور با کرشي احدن یو کاستا مسلمانان او تا مسلمانه په شان دا کتاب او تیتم چې درکړه شوه تا استا اهل کتابو نه مولانو ملانو کشرانو تو وي چه مسلمانانو وتا اجمه کی موذبې کافرانو وتا د دې خبره اظهار به نکوي چه څنګه منله الله تورات تا ای جیل موسی عیسی علی السلام را کړی دی ردابه نوای چې دغه 16 اللهم الله قران در کړی دی او اخیری پیغمبر تاس ترا لې ګلې دا بنوای ولي <تصف> <تصف> <تصف> که دا خبر تاسو د دې ته وکړه نو بیا و دې خپل قران حق وګڼي او بیا و دې خپل پیغمبر حق وګڼي ایمان با پیرآړي او دا چې کم خلک تاسو په عربو کې خبره مانی غیب او 믿ان پیرآړي اونې دا و تاسو د خپلینې قتلی کنا چې من له کتاب را کتاب راکړې لاسې تاسو له در درکړې نو زمنګ حق نو ستاسو هغه هم حق ته پويږئ وي څنګه مرکه إلا لمن مغاروائي أغا خالكو تا تبعا دينكم يستاسو دين پس روان دي كفالة قرانا يكي يوبل توايي أنو وائي سيزمان دين حق دي على مسلمانان دا هم دين حق دي أنو من يخونا منو كنا من تخفتا جدي منو لقد ديس دا سي خالكو توايي ووائي زكا غيطا هم دا پتا أفا داخيري پیغمبر وقران إمان نراني أنو نو خولایسا وای داستاز په چړونو ولولو بخلک ایمان لري حق په کاره کیږي قل تور توایا ای پیغمبرا ان الهدای هدا یقینا هدا هدايات غد الله هغه هدایت تعالی ده نو بیا وسته تراشه او یوه حاجو کوم یا بجغلو کی دا مسلمانان تاسو را ان دربیکم پریز درب استاسو ک تاسو ورته دا وای چه دا امنگا اللہ کتاب را کرده اداسه تاسو لهم در کرده ده انا ستاسو کتاب ام حاق ته از امنگا ام حاق ته امنگا چه سنگ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام را دي دا اللہ پر اغمبران بی نو دغسی محمد صلیم ام پر اسماعیل اولاد اسماعیل کرا لے گلے اندی ام حاق ته نو کدانا ورطاوئی ابیا منگ نمانو د پر روز دا سره پا اللہ سن جھگر لے د پخپل خ زمن کتاب ام حق تے استازو دا ام حق تے زمن پیغمبر حق تے استازو دا ام حق تے نحل تو نو جواب قول تو ورطاو ان الفضل یقینا فضل پیغمبری بید اللہ پلاست اللہ کی دا اب بنی اسرائیلو کی خاص ندہ لاب بنی اسماعیل تو گوارکوم یو تی من یشاء ورکی الله د خپل فضل را چالچ ہو گواری واللہ واسع العلیم اللہ کول او فضل والا دې پوې دے یختسب رحمتې خاصه لا خپل پیغمبرای سره مایشا او چالجو غاری ما ته تاسو لادر کا کې اوس بني اسماعیل اور کا والله عز الفل لظیم الله حول و فضل, اس فضل لویه مطلب پوښوي اوس رازای چې څنګه آیات تی هغه ترکیب ته غوښ کی تاسو څو اظهار مکوئې تاسو ښکاروالې اقرار مکوئې الا مگر کوئ لمن روان چاہتا تابعکم چرواندي رواني تابعا چرواندي دینکم تاسو دین پسی يهوديت او نصرانيت قبول کړې ده نو کاغي مخکې دا خبرې کوئ نو کوئ او تاسو بي مان نه راړې اساس تابعدار خلک و ایمان په اخير پیغمبر مرآړي قل او آیا دا جملی قل او آیا انلالہدان یقیناً ہدایت اگا ہدایت چرے ہدا اللہ ہدایت تا اللہ دے بلچہ ہدایت نشتے علیکہ خلقو تسمو آئے این یو تا دا جور بکریشی آہدن یو کاس تا اہد نمرا سوک عرب مسلمانان او دا عرب کافر مثل ما پشاند آغا کتاب او تیتم چه درکنشو تاستا داوانورو خلکو تنوائی یا دا توراتو انجیل گونتا که کتاب بطاستا هم درکنشو قرآن لاصلا چه سوکی مان رانی داد آغای چلو نو آو یو حاج جوکم یا با آغای جگلو کتاز سرا کمزه که اند رب بکن پنیز درابستاسو خدایتا بووی یا الله من پی گوائی کو چه دی میلیو تاستواللہ کتاب در کئے پیومی ماندر آلو بل جبل موتاریزا قول او آیا انل الفضل یقیناً وحی کتاب ور کول پیغمبری ور گول بید الله دا پلاستا الله کی دی لاد یهود نه او ٹھیکا داری ندا یوٹی ہی ورکی اللہ دی اقفل پیغمبر آئے لرا من یشاء والله چواری الله كلو فزر والده عليم پويه دي يختص برحمتي الله خاص کوي په خپل واحد سره ميه يشاءو چالچو غاري والله ذل فالل العظيم الله هاو لفظ له دي په مطلب پوښوي دا د غيټو کې دراکی دي کله خپل کسانه وای ساري ایمان را لای اما خامته انکار وکي سره په اړه چې دا صدقه لګد خپل دین ورواوړي بل چاته دا بوای چګوره زممن علاوه بل چاته هم الله کتاب او پیغمبر ورکې اګه داه وی نو خلک بې ایمان راړي ا بیا وتا سر پروز د قیامت په دې خبره جگړه کوي چې خو یې د پخپل وی نو ا بیا هم نه منو او سم داټو کې مسخري دي يهود او نصارا د سره مسلمانان دای په جولای کې فرات دي راشه بلچل خیانت په کیسوره دي وبن اهل الكتاب باذ د ال کتاب من من غسوق تي کتا امانت کی دی اګه سرا بقم طارن ډیر مال یو ادي هی دغانی کتاب درک ای غیلر الایکا تا ثبتلم خخلاق پکومشتې الله له یریږي پر دې امانت نخري وملهم زنی پدایکه من اګه سوق ان تامله کتا امانت کی دی اګه سرا بيدینارل پیاوشر اپای سرا یاو پاکی دا سی سڑیلے که خزانی و سرکی دی خوری اینا درکیئے ابل پاکی دا سی خلق پاکی ڈیر دے کہ یاو روپاہ ورکنو بے غیرتا بے خوندے تالا لا یعاد دیہی اغا ندرکی اغیلر الائی کا تاتا الا مگر درکیئے ما دن تا سو پوری چتیئی علیہی داگ پا کپرائی قائمان ادری دن کے کپرائی تو مطلب خواہ کیوں سے رکھ اجرہ کے ورتوائے جمعت کے ورتوائے لار کے ورتوائے